Hallå där. Stå på tå där. Köpa blåbär. Och för första gången på 200 plus avsnitt så avbryter jag dig inte innan du säger det där med blåbär. Nej. Nej, det var, det var bra att ha gjort. Det var bra jobbat. Mm. Fast nu inte Absolut. jag sagt så i 200 avsnitt. Nej, jag vet, men vi kan väl säga så. Ja. Man kan väl tänka sig så att säga. Och jag tänkte ju säga Okej, okay, men eh, vad skulle vi kunna köra för tema idag? Så har man den här listan på alla ämnen Som vi skulle kunna prata om mm. eh, Men jag kan för allt i världen Inte släppa att eh, I talande stund då Så släpps Elden Ring imorgon Imorgon, ja Imorgon fredag den 25 Och vi ska väl ändå säga så här också Att eh, en kompis till mig Emil En annan Emil Alltså, mm. hur du avser jag och sa Uh, jag lyssnar på er podd. Den är bra. Ska ni lira Elden Ring? Det ska jag. Jag är gärna med och pratar om det. Mm. Och det kommer vi att göra nästa vecka. Ja, sådana så därför... initiativ gillar jag. Så att, uh... Ja, det var jättetrevligt att han hörde av sig faktiskt. Ja, sånt har jag. Ja, och uh, nu är det ju, det här är ju också jävla typiskt mig. Jag har ju tittat på det här Elden Ring och konstaterat att ja. Det ser ju coolt ut Men ja, Bloodborne gillade jag Det första Dark Souls gick ganska bra Dark Souls 2 gick inte alls Och Sekiro gick inte alls Det är nog ingenting för mig mm. Men när det blev det här När han frågade om man fick vara med i podden Så har jag läst in mig lite nu i veckan Jag har tittat på lite sådana här Lite betatester Lite launch trailers och då har jag ju också blivit sugen Så vi kommer ju faktiskt ha spelat det Alla tre mm. Inför nästa vecka då Så det, nu får det väl bli så att uh, Går det inte Så går det inte Men jag tycker det ser för jävla Häftigt ut alltså Ja du måste ju prova i alla fall Ja så är det um, Ja exakt Ja. Det var ju så som, precis som Den andra Emil sa när jag sa Nej, jag är osäker jag, jag har testat säker och jag har testat det här Men precis som du sa nu Men Elden Ring ska du väl för fan Prova ändå Som man konstaterar Ja, men nu har jag kollat på alla ja. möjliga olika recensioner Och gameplay-videos och sån här Och tips på olika bild som man kan göra Och sådana här grejer Och mm. alla Har väl sagt att det här Om du ska börja med ett Souls-like Mm. Jag är lite osäker på det uttrycket Men folk fattar Vad man menar om man säger det Ja och det, alltså, det får väl ändå anses vara Ganska etablerat nu Även om man inte gillade det inte Så är det ju det vad många säger Om ja. den här genren Tills man kommer på ett namn för det Som det var med domklon en gång i tiden <laughs> Ja <här> Nej men det verkar som att det här kan vara så att säga ett bra första spel om man inte har spelat eh, Dark Souls, Demon Souls och Bloodborne. Ja, okej. Okay. Så mm. menar de att ja, men det här i alla fall det, och sen alltså svårt som fan är det ju eller utmanande mm. kanske jag egentligen skulle säga mer än svårt för svårt då tänker jag att det är någonting som kanske är lite orättvist också. Ja. För det kan jag fylla på med då att eh, Victor som har p spel mm. eh, han säger ju inte riktigt exakt så som du säger men han säger att Dark Souls, det är ju inte svårt det är ju bara svårt tills du har bemästrat det. Mm. Och jag kan förstå lite vad han menar, men det är klart att det är svårt. Det är inte ja. det, men han menar att eh, och det är en person från det här gamla programmet med eh, Victor Lövenkopp och eh, Christer de också konstaterade att tänkte dig att eh, i Skyrim så levlar du ju din karaktär. Men nu när jag spelar Dark Souls så känns det som att det är jag som levlar. Mm. För när jag spelar min andra runda så klarar jag ju saker på första försöket. Nog för att jag, min karaktär är starkare i New Game Plus. Men ändå så känner jag att jag har också liksom förstått vad det här går ut på nu. Man får sin reaktionsförmåga och det här också. Mm. Fast även om jag kör om Dark Souls 1-2 de har kört mest och sen kanske 3, även om jag har kört dem några gånger så är nog fan jag åker jag på pisk hela tiden. Ja men vad fan, det kan man väl göra ändå. Men ja. jag menar att jag vet ju när jag började lite liksom som är så häftigt med de här spelen också jag kommer ju ihåg att jag hade ju, Bloodborne var det första jag körde Då hade jag inte kört något av de här Dark Souls Eller hade det kommit två Dark Souls då kanske mm. Mm. Jag hade inte spelat dem Gav mig in på Bloodborne Valde det här vapnet som bland annat kan vara en piska mm. Jag tänkte ja men det ser coolt ut Och sen så spelade jag lite Hade väl problem med en del saker Och eh, sen var ju vår allas eh, Souls-like-expert Max Och tittade när jag spelade och han sa så här, du, jag tror faktiskt att du ska byta till det här vapnet och levla upp det vapnet lite istället. För jag tycker det vapnet du har nu, det handlar om mycket fart. Mm. Och du spelar inte med mycket fart. Du är liksom lite mer tillbakadragen. Då kommer det här vapnet vara bättre för dig. Mm. Och mycket riktigt så blir det liksom... Där det det passar ju min spelstil bättre. Och det var också liksom lite häftigt att... Då gick, det var så utpräglat Att det passade mig bättre att Då gick det lättare att köra spelet efter det Och det är också ja. ganska häftigt tycker jag Men så var det när jag körde Bloodborne också det, Jag tror nog att Bloodborne var nog det första Jag körde igenom liksom på riktigt Jag hade ju kört Dark Souls 2 en del Men aldrig riktigt tagit mig igenom det För att jag hann att tröttna Och sen eh, med facit i hand Så är ju Dark Souls 2 eh, Inte lika bra som de andra Nej men då var det också det Jag körde ju med den här sågen först Tyckte de var ganska nice och så där, Tills jag mm. kunde få det här Ludvigsvärdet ja, Och precis. insåg att Ja, att väl tajmade, långsamma Attacker som skadar Väldigt mycket Det är väldigt roligt Plus att du kan ju orsaka stagger på dina fiender också Vilket är lite mm. svårare med Ett lättare vapen Mm. Så att de liksom blir nockade En liten sekund så att man får Tid på sig att göra sig redo För nästa hugg. Ja, precis Men det var ju faktiskt Jag hämtade inte det Ludvigsvärdet För den på New Game Plus mm. Utan jag körde ju Jag kommer inte ihåg att hitta det så Blade, det vapnet mm. Mm. Utan jag körde igenom hela spelet Med det vapnet Det är ett jävligt bra vapen också faktiskt Ja, det, och jag kommer ihåg jag kommer inte ihåg exakt nu hur det gick till med själva att läbla vapen i det. Men jag hade ju läblat upp det vapnet så in i helvete. Mm. Så det var ju riktigt, riktigt starkt där. Um, kommer du ihåg att jag sprang runt, det finns ett ställe, kommer du ihåg de här stora grisarna i Bloodborne? Mm. Um, det fanns ett ställe då det var tre, fyra sådana stycken rätt tätt. Ja det är ganska nära näst sista bossen Eller man ska säga ja, Exakt exakt det kommer jag ihåg um, Så jag kommer ihåg att jag sprang runt Och bara körde dem Och sprang tillbaka till den här ja, Vad är det nu hette i det här campfire säger ja, jag ändå. Lampan typ Lampan ja Och körde dem alltså, Jag tror jag höll på i två timmar För man fick ganska mycket för en sån kill Och mm. eftersom de låg så tätt Så var det inte så långt att springa så man kunde få ihop så jävla mycket på kort tid. Ja, och när de försöker attackera en så skjuter man dem med en pistol eller någonting, och så gör man sån repost och så klarar man dem ganska fort. Precis. Så, ja, de grindade det också rätt hårt. Mm. Till jag kom på att ja, det, man kan ju. Måste ju egentligen inte grinda så det mycket. Nej. Men eh, ja det var första gången Som jag verkligen körde igenom det eh, Bloodborne är ett sånt där spel Som jag försökt köra om sen Men Glömmer bort vart jag ska gå någonstans Och känner att Nej men nu har jag gått vilse Nu orkar jag inte mer Och så brukar jag inte reagera på De andra spelen Men jag vet inte varför det blir så Men det är väl också att eh, det gick ändå ganska bra när jag körde igenom det första gången så jag tror hela tiden att jag är bättre än vad jag är och så blev jag besviken när jag spelade och så skiter jag i det. <laughs> ja, okej. Okay. Ja. Uh, nej, utan det var ju en period där jag körde det ganska mycket. Uh, ett par sådana, tror jag man kan säga, uh, new game eller jag spelade som New Game Plus och sen var det de här charlies Dungeons också. Mm. Där tanken var att jag skulle... Försöka ta bossen som är där nere Men mm. jag hann tröttna faktiskt För det, jag tyckte det blev lite drygt Där Det är ju någon boss i de där Charles Dungeons Som är typ eh, Vad fan ska man säga Alltså, nå, Någon varulv liknande boss mm. ja, Den jag tänker på nu är eh, Som många pratade om eh, så det, det, det är en kvinna Kommer jag ihåg som är där nere Okay. Jag tror att jag klarade någon boss För jag tror att jag vet att jag fick eh, Klarad av något där Men, ja. För det var en boss som jag hade såna jäkla problem med För att den är så himla aggressiv Och attackerar mm. Hela tiden Så det, det, finns inte, eh, det finns inte ens tid Över att eh, hela sig Eller någonting Nej, Utan okay. du, du måste dodja varenda attack Och utnyttja mm. varenda öppning för att attackera tillbaks Du måste vara sjukt aggressiv själv tillbaks Så då ja. kan man inte köra defensivt och använda liksom healing-grejer överhuvudtaget Och den bossen mm. blev jag så trött på sen att jag utnyttjade en bugg i spelet Så att jag kunde ha 99 i alla stats eh, Och åkte fortfarande på pisk Plus att mm. allt annat i spelet blev väldigt lätt Och då kände jag bara att nej men det här är inte värt det För jag tänkte ändå nej. att man kan hitta Alla vapen i sådana Chalice Dungeons Så då kan man få den trofén Och så kände jag väl att Fan det känns meningslöst att bara Göra samma sak om och om igen Utan att ja, det känns så, så att klart. det är någonting mm. Så då gav jag upp ja, när jag ska säga så här: bara för att få det sagt Och så har jag kollat här nu Den bossen jag tänker på det är, Hon heter Janem Fithumer, perf, perfumerarian queen. <laughs> ja, P-T-H-U är ett lite sådär... <går> ja, lurigt uttal för min del tyvärr, men eh, tänkte, hon ser ut som ett spöke och har, har ett vapen i ena handen, så det är vit mm. och genomskinlig så att säga. Det är den jag tänkte på. Ja, jag ska, jag gör så här, jag frågar doktor Google nu. Eh. Femirian Queen, sa du. Ja, P-T-H-U-M-E-R-I-A-N. Fermian Queen, kanske det är så. <laughs> <var. laughs> Queen. Eh, för jag undrar om inte jag har ambossen. den bossen. Mm. Och det var en sån där som jag aldrig nådde fram till ens då. Eller så är hon efter den bossen jag har på, jag vet inte. Men jag, tycker jag tror att, att jag det här igen. liksom är... Um, hon är längst ner på listan. För jag tror den, den du pratar om är väl den som heter Dark Beast, tror jag. Och den har jag. Det var den sista jag klarade. Så är det kanske. Jag tror det. Ja, då kanske jag inte har klarat henne. Men jag, jag, jag, jag känner ju igen Bossen För det är ju inte Dark Beast Pearl. Utan bara Dark Beast. Mm, exakt. Vi ska se är i den jag tänker på finns en GIF-fil här. <laughs> ja, det kan, det kan vara den. Fan, det var länge sedan jag körde den nu. Mm. Skulle jag faktiskt kunna tänka mig att köra den igen. Men det är också den jag köpte PS5 och körde Bloodborne så var, kom det ett annat problem för att jag hade ju inte kört DLC än och tänkte att men det vill Nej. jag ju köra. Och kände att åh, det finns ingen 60 fps patch på det här, då skiter jag i det. Och så riktades det ju om att det skulle komma en sån patch eller en typ uppgradering till PS5. Och tänkte då väntade mm. jag på den och sen dog det ut bara. Ja, ah, okej. Okay. Och Elden Ring är på väg så att det känns inte som att det är så aktuellt att köra Bloodborne just nu. Nej. Men om vi ska för, ja, vi, kan väl, vi kan väl dyka ner lite i Souls-like-träsket när vi ändå är igång. Mm. Och ja, vi har väl pratat om det här förut. Vi kanske till och med haft det som ett ämne. Jag vet att vi har haft Dark Souls mm. som ett ämne, men det var mm. länge sedan. Ja, och, ja. men vi köper på. Det... Ja, för det känns som att ja, men det kommer ett nytt från From Software imorgon- eh, då känns det som att det här är någonting som jag behöver få ur mig igen. Mm. Man får ha sådana här souls-like avsnitt då och då bara för att få eh, pysa ut lite ånga eller hur man ska mm, uttrycka absolut. det. Bara, det här måste få komma ut nu. Men vilka sån, vi, eh, vi kan man hålla oss till From Software. Eh, det, det har ju blivit en egen genre nu. Det finns ju hur många som helst nu och eh, man märker också om man kör Assassin's Creed och God of War att aha, det, är, det är en av Dark Souls som har lagt grunden för det här. Det har ju satt en mm. standard och det har, vi ju, det har vi ju gått igenom flera gånger. Eh, och det är ganska kul för att det är ju ett jävla smart, sätt, jävla smart stridssystem för det är ju det som är grejen med Dark Souls. Det är ju striderna, det är inte så mycket det andra. Mm. Det är ju trevligt Precis. att utforska världen och sådär. Och det är jävla bra stämning. Men återigen, Dark Souls är ju kul för att det är kul att slåss i det spelet. Mm. Och för att Precis. det är så förbannat belönande att spöa en boss efter att ha åkt på spö några gånger. Okej. Okay. Mm. Förutom i Dark Souls 2. För då kan det bli lite besvärligt för att det är så många bossar. Och de är inte jättebra. Roliga heller. Det känns som att det, var, det, det är definitivt kvantitet för kvalitet. Mm. Och en del bossar blir man bara förbannad av för att deras movesets känns, du vet, att inte riktigt att de fintar än, men de är så långsamma att man hela tiden gör felbedömningar bedömningar. Eh, och då kanske man rullar för tidigt eller för sent och så registrerar sig som en träff förbannat, även om man har levlat sin adaptability ganska högt. Mm. Och en okay. av de bossarna är ju Smelter Demon. Den får ju panik på varenda gång mm. man slåss mot den bossen. Ja. Just det. Så, <laughs> tvåan kanske man kan... mena. Mm. Hur långt körde du på det? för att Vi, kan, vi kanske ska börja med <laughs> Dark Souls 2. Alltså, det, eh, det ja får. Det fick jag ju lite panik på, kan man säga. Mm. <laughs> att jag tyckte... Jag gillade inte alls det här att när man dör många gånger på korkade ställen. Så blir man liksom lite bestraffad av det. För man får, man får den här kursen. Eller vad är det, det heter? Vi vet att man inte kan ha full hälsa. Ja, man blir hollow. Hollow, tack. Det var ju någonting som. Jag, det uppskattar jag inte alls att det var så. Nej. Så jag kommer ihåg ungefär att nej du, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag var uppe i en. Jag klarade, den sista bossen jag klarade Det här är ju rätt tidigt får man komma ihåg Där man sprang runt på Någonting som såg ut som plattformar Väldigt, väldigt högt upp Och så är det en boss Som är en kupol Som man bara kan rulla undan för så ramlar han ner För en avsats Efter det här är så oerhört svårt Ja, um. ja, ja, ja, ja. Uh, mm. Du tänker på Dragon Rider du, ty tyvärr så är det här alldeles för länge sedan för att jag ska kunna. En stor klotformad sätt, riddare med en sån Ja, exakt. Halberd. Mm. Uh, så det gick ju rätt bra. Men sen där någonstans så jag kände jag tappade bort mig och fick panik. Men den främsta orsaken, och fråga mig inte varför jag gjorde det här, men den bilden som jag tänkte köra på att jag ska spela Dark Souls Son Bloodborne, alltså inte med skuld. Mm. Det var nog inget bra val. För jag hade behövt att kunna liksom ställa mig bakom skyld, en sköld ibland för att liksom lära mig fiendemönster. Mm. Nu blev det så att det enda jag kunde göra det var att rulla undan. Mm. Och det kändes som att det blev lite för. Det tar lite för mycket på uthålligheten. Så liksom, jag kom aldrig undan och jag kunde inte ha fokus på vad fan fienderna gjorde. Nej. Och två är ju lite långsammare också så det blir lätt felbedömningar om man har kört mm. till exempel ettan före. Mm. Precis. Och det är väl också sån grej med Dark Souls också framförallt ja. kanske till viss del Demon Souls också men i början så kan det vara rätt schyst att köra med sköld just för att när man mm. inte fått in timingen ordentligt så finns ju ändå den som ska man säga? en livförsäkring mm, exakt för du kan ju ändå ha skölden uppe och ändå göra rullningar mm, just det för att bli bra på det, veta mm. ungefär när i fiendens sving och när i rullningen är mina I frames så att jag klarar mig och det är, ju, det är ju bara att göra det mycket tills det sitter, det är ju muskelminnen det där som ska tränas in Mm, just det. Och då är ju en bra sköld Med 100% fysisk block Bra att ha i fall I början mm. Ja, absolut För sen när man börjar bli bra på det Och man kanske vill köra med stora svärd Vilket jag tycker är trevligt mm. Då är det inte superbra att ha sköld För att då blir din karaktär väldigt tung Och då måste du ju levla ganska mycket Så du kan bära tunga mm. rustningar Och sånt där Eller i alla fall så pass att du kan bära ett stort svärd Och en sköld Och så får man väl ha mycket light armor istället Ja, exakt Men då kan du ju inte tanka så mycket Utan då måste du köra mycket dodge Så då blir mm. det ju Men det är ju roligt att köra så För då blir det ju hög risk and reward eh, ja. Men det blir roligare sen När man skippar skölden Och bara kör svärd Ja, precis Det blir härligt så, ja, men, men så att, och det, tänker, det är väl samma med Elden Ring. Det verkar som att det är liksom är samma att ja, du, det här är Dark Souls mer eller mindre. Så att, kan du det så kan du det här spelet. Mm. Alltså, jag har faktiskt plockat upp de här nu, de olika. Det heter attributes i det här spelet. Det är mm. kanske det heter i de andra också. Det är vigor, mind, endurance, strength, dexterity, intelligence, faith och arcane. Ja, det alltså, är i stort sett samma. Mm, så som jag tänker mig nu Att i alla fall Spela i början Det är så defensivt Det bara går Alltså att ta det så lugnt som möjligt mm. Och då funderar jag på så här Är det mycket endurance Och strength Jag ska lägga mina poäng på i början eller är det mer att man också Behöver en del HP, förstår du hur jag tänker För jag tänker sånt här med magi och sånt Det, det kanske får komma I andra hand för min del mm. I alla fall i början Så att jag, jag vill liksom ha en gubbe som orkar Mycket eh, I början av ett spel Så skulle jag väl nog eh, satsa på Vigor så du har liv först och främst Så du kan ta ja. lite stryk Yes, bra och kanske några poäng i strength då, Om du vill göra lite mer skada beroende på hur var du skalar ditt mm. vapen. Men med mer skada gör du om du uppgraderar ditt vapen egentligen. Eh, mm. Men ja, liv. Ja, och ska vi bara säga nu. Är det vigor man säger? Ja, <laughs> ja bra. <laughs> Nå, så att man är vid god vigor. Jaha, ja, såklart. Bra. Nej, du är Vig så att du kan göra Fandams ner i split Och slå folk i pungen det? Ja, det ska oh, ska man ju inte bort Nej, det borde man kanske kunna göra mer i sådana här spel Men det känns så mm. andra sidan 90-tal och tidigt 2000-tal spel Med pungslag Det är kanske ja, inte så aktuellt absolut. längre Nej, men Vigor skulle jag nog, jag nog Att levla en del I början Mm Kanske lite Endurance också så att man Kan rulla eller Få några smällar med en sköld uppe Ja oh. Så att du har ja, Jag vet inte, man, man vill väl ha kanske 15-20 Vigor ganska så tidigt som möjligt mm, Bra Kanske 15 jag Endurance blir... Jag vet inte, det beror på hur stort vapen Du ska svinga också, hur mycket ja, eh... Stamina det kostar Mm. Jag tänker mig nu, alltså nu hamnar vi på Elden Ring direkt ändå Trots att vi så Vi börjar med Dark Souls 2 Ja men det här gäller nog Hela mm. serien skulle jag säga Ja precis Jag ska kolla en En klass och nu vet jag det Som många har sagt till mig på olika forum Och som du sa igår här Att det kanske är så att man Det spelar inte så stor roll Vilken klass man börjar med Du kommer ändå ha möjlighet att Ja, lägga dina poäng på det du vill anpassa dig för. Men jag tycker att klassen vägaband ser väldigt snygg ut. Så jag tänker jag vill nog göra det. Ja, du vill eh, köra lite stil. Och alla ja, rustningar denna... som alla klasser har kommer man hitta någon gång i spelet ändå. Så att skulle du ångra mm. dig så kommer du säkert ja. hitta den rustningen. Till eh, så jag ser att eh, det som jag börjar med då, det är longsword, headersealed och någonting som heter halberd, som alltså är en uh, hillebard, gissar mm. jag. <laughs> ja, för det var det jag tänkte också för att om du skulle köra med sköld så hillebard eller straight sword. Mm. Um, och just longsword, det vet jag inte om det är ett tvåhandsvapen eller ifall man kan ha sköld med det också. Jo, det är det. Eller ja, longsword, straight sword, alltså de... Mm. För de ja. kan ju ändå svinga ganska fort. Ja. Uh, och sen har jag, uh, när jag har tittat lite på den här Hillebaden, mm. det verkar ju som ett, jag vet inte om fler klasser har så här, men det jag har sett när jag har tjuvtittat lite, många väljer det när de sitter på hästen. Mm. Räckvidden. Så att, ja, precis. Så det, det får vi se hur det här kommer att bli. Men jag tycker att det jag tycker att den här ser cool ut i alla fall. Hillebaden är ju Sevine-bra vapen i första Dark Souls, speciellt Black Knight uh, Halberd. Den ja, vet okay. jag. Första gången jag körde jag så körde jag med den. Mm. Och sen kan du köra med spjut eller med Rapier eller s -stock, om de, de lär väl finnas i det här spelet också. För då, kan du, för då kan du gömma dig bakom skölden och attackera samtidigt. Det kan du ju inte med, en straight, med Straight Sword till exempel. Nej, uh, okej. Okay. Att du kan ja. köra lite Turtle. <laughs> ja, just det Eller phalanx mm, exakt <laughs> Var det greker som hade den skyddstekniken? Ja, det tror jag Hon står och sätter upp alla ja. sina sköldar Ja, det är väl en scen som är med i den här filmen 300 bland annat tror mm, jag. Så det, det stämmer nog med grekerna och så är det en boss också i Demon Souls. Första bossen man möter. är mm. en stor slemklump med massa sköldar. Ja, just det. Mm. Och så kastar man lite eldbomber på den så dör den på nolltid. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Nej, men eh, så... Eh, liv. Är, ska jag nog säga prior prio 1 i början. Mm. Så att du har ja, runt 15-20 poäng på det. Och sen... Lite endurance och lite strength. Du kan väl, ja, får väl växla lite mellan dem beroende på hur ditt behov ser ut. Ja, exakt. Det låter bra. Och sen kanske du behöver ha någon poäng i dexterity för att det kan vara något vapen som behöver lite dexterity. Men även om det är ett strength skalande vapen. Mm. Okej. Okay. Ja, eh, som sagt var, eh, få försöka att läsa på lite med det här också Sen har jag sett att eh, Du ska ju kunna sammana eh, Liksom medhjälpare också mm. Som en magi Och det vet jag inte vilken som krävs För den typen av Magi liksom så. Det, är... Nej. det låter ju inte som vanlig magi Som man har med intelligence eller faith Så det är kanske är den där nya arcane då Ja, för på intelligence så kan jag läsa att Attribute required to perform Glintstone Sorceress mm. Och uh, Arcane står Attribute Governing Discovery Mm -hmm. uh, Okej, okay. Discovery oh, Bra podd uh, Discovery is a base that in elden Ring Discovery is a base that, that governs Like likelihood of finding items on the corpses of different souls. Jaha, det är som luck då, typ. Ja, mm, precis. Aha, Arkane låter ju coolt. Det låter som att det skulle kunna vara mm. någon form av magi. Men då är det inte ja. det. Jaja. Nej, men samman i det här verkar ju funka som att du kan ha typ som en familiaris som är med mm. ibland om du behöver hjälp mer än att, som i Souls-spelen, att det är du kan använda summons antingen spelare online det lär du ju kunna göra i Elden Ring också. Eller jag vet att man kommer kunna göra det men det kan ju också vara npc som du kan få med dig i Fighter som kan få tanka någon boss så att du kan få Absolut. slåss lite obehindrat. Mm. Det kan vara ett värt men då hade du en, i alla fall tagit dig till vad ska man säga ordningen och hur ordningen. Det är också lite olika i vilken ordning man tar vissa bossar i Dark Souls 2. Men mm. jag tror väl att de flesta... Först är det ju den The Last Giant tror jag första bossen man möter är. Och sen är det väl mm. The Pursuer och så är det väl Dragon Rider nummer tre möjligtvis då. Ja, precis. så alltså, Den första bossen nu var vi tillbaka på de, Dark Souls 2 va? Mm. Jag säger inte fel nu. Det var där... Man klättrar ner i den där nästan liknande saken. Och jag tror att det här var en boss som jag hittade av en slump. Det är ingen sån boss du måste göra, det är väl en sån frivillig boss. Mm. Och tyvärr så fick jag lite mersmak där, för det var en sån där boss, den var inte speciellt svår. Utan det var en sån där boss som sa, ah, fan det här gick ju bra. Mm. Jag one-shotta en boss. Och sen mötte jag ju den där ap-svåra bossen och fick köra den hundra gånger, den där riddaren. Ja. Ja, men det gick ju till slut faktiskt. Men, eh. Fast i och för sig där så finns det ju Hyde's eh, Tower of Flame, det heter. Eh, <laughs> för där finns det ju Dragonrider som är mm. den runda riddaren med, med, med en hillebard. Ja, du vet vad jag gör. Nu ska jag faktiskt. Och sen har du ju en till boss där som är exakt som en boss i första Dark Souls. Mm, okej. Okay. Ornstein, eller hur man uttalar. Mm. Det är roligt att säga Ornstein. <laughs> ja. Vad <laughs> han heter Old Dragon Slayer tror jag. Ja, okej. Okay. Ja, men den här The Pursuer tyckte jag ju. Det var ju en svår boss skulle jag säga. Mm. Den hade jag jättemycket problem med första gången jag körde också Ja, kanske framförallt För att den är ganska Tidig Ja, och rätt aggressiv Ja, precis Det som är bra med Pursuer är att det är en väldigt bra introduktion Till hur man ska spela spelet För när ja, du lär dig ja. att Rulla ifrån hans attacker mm. Så Har du liksom grunderna Eller vad man ska säga Mm. så tyckte jag att det var i alla fall. Ja, jag kommer också ihåg att eh, eh, och det här får man säga om det här är fusk eller jag gjorde ju det här för att jag ville lära mig att jag googlade lite på sådana här eh, guide, hur ska man slå bossarna i det här spelet. Mm. Och då var det, såg jag en sån här the best way to defeat <går> the mm. pursuer. Och så såg jag ju, det var inte en sån här så här ska du göra, utan det var verkligen så här kan du äga honom Då var det en snubbe som hade någon sån här jättebra magi Som man bara stod och kastade från håll Och den bara tappade liv jättesnabbt Så jag bara, ja, coolt Men det hjälper inte mig just nu <laughs> Nej, och då måste du springa Nej. iväg Och fixa den magin också Dark Souls ja. 2 tycker jag är svårt I början om du börjar med magi ja, ja. Där brukar jag faktiskt köra eh, Melee Och sen eh, så respeckar jag Nu har kommit en bit så att man har få tag på lite mm. magier Just det. Men hade du kört första Dark Souls Ja, det har jag ju faktiskt testat lite också På PC mm. Och där får jag ändå säga Det gick ändå Bättre Än Dark Souls 2 Det gjorde mm. det Sen tror jag inte att jag har inte klarat det, det har jag har inte gjort, Men mm. Det Men kommit en ganska bra bit i alla fall mm. Mm. Kommer du ihåg ungefär var någonstans du var Innan du slutade? Ja, vänta lite, jag ska men pratar du lite om det först så ska jag bara Ja för Dark Souls 1 det är av de tre spelen då, Demon's Souls får väl räknas som ett helt eget spel som mm. satt i grunden för hela den typen av spelsätt även om jag någonstans i mig vill se Demon Souls som det första spelet och Dark Souls som det andra mm. eh. Första Dark Souls var det jag körde sist Av de tre då Ja, okej okay. Och ja, kände väl litegrann äh, Att fan vad jag har missat någonting här Jag hade ju uppskattat trean bra mycket Mer om jag hade kört första ja, okay. Men jag hade mm. inte Uppskattat tvåan lika mycket om jag hade Kört första före det mm. Nej, okej okay. Men eh, Tvåan har ju Å andra sidan Great Sword Som är jättestort mm. Dark Souls 1, det som jag tycker är tråkigt med det är att det finns inte några roliga Ultra Great Swords i det. Och sen vet jag att och Claymore är grymt jävla superbra vapen. Men de ser mm. inte lika coola ut som alla eh, Ultra Great Swords du kan få i Dark Souls 2 och 3. Mm, just det. Jag vill minnas alltså, nu att den sista bossen som jag var på, det var den här Gaping Dragon. Okej, okay. mm. Så ungefär så långt då Jag vet inte egentligen hur mycket som är kvar eller inte men... ja, Det är ganska mycket kvar Men då har ändå kommit eh, hyfsat Då har man ju ändå kommit in i spelet man ska säga. Mm, absolut Och det är ju en ganska rolig boss också Första gången så tyckte han var asjobbig från att bara hoppar runt hela tiden Men om mm. man bara får av svansen på den Så kan man ändå ja. fega en hel del Ja, ah, okej. Okay. <laughs> för det är också en sån grej med Dark Souls 1. Det, det spelet går ut på att hugga av svansen på allt som har en svans. Ja, <laughs> ah, okej. <okay>. Ah. <laughs> Och så får man ett feta vapen för att man hugger av svansen på en massa monster. Ja, ah, okej. Okay. Det känns som att de inte förde det vidare i de andra spelen. Mm. <laughs> Ja, är du för övrigt, om vi pratar om de här Dark Souls-spelen så kan man ju se att väldigt många pratar nu redan om på min första runda, på min andra runda och sen på den tredje rundan mm. Är du en sån som liksom har spelat dem och redan från början bestämde jag, den här gången, då ska jag göra så här istället Alltså Har du spelat dem så mycket att du liksom ja. har klarat dem flera ja. <laughs> Det var ett bra sätt att <laughs> liksom <laughs> hugga av en orimligt korkad formulerad fråga, bara svara ja <laughs> eh, Jo, det har jag gjort, men ibland blir det också så att okej, okay, men jag har provat det här, det var inte riktigt lika kul det var kul ett tag, sen funkar det inte längre ja. eh, och så respekterar jag och kör så som jag känner mig trygg med Ja. Men ibland så, så lyckas jag Och ibland så kan ett nytt sätt vara Det som jag fastnar vid Och kör vidare på mm. Men jag vill ändå försöka testa lite olika Och det är det som är kul med de här spelen Som gör en replay value Att du kan köra på så många olika sätt Och ja, då blir det hela tiden Ganska nytt För Dark Souls 2 vet jag Att jag nästan följde en guide Alltså en bild Som ja ah, men det här är mm. skit bra och så följde den slavist Och det var inte riktigt eh, Vad jag kände för Det var ju Strength-Faith eh, mm. Jävligt bra kombo eh, Men De hade precis nerfat eh, Den här blixten Som man kan kasta Och då blev den ganska värdelös istället Så då blev den bilden ganska kass Även om Lightning är en ganska bra buff I eh, Dark Souls 2 Jag har för med att Lightning är en bra buff I det i alla fall Mm och det och dark tycker jag är ganska fett att använda. Mm. Så då, då, då, då gav jag upp där efter det tag och så gick jag bara vilse hela tiden. Ja, eh, <laughs> okej. Okay. Och sen provade jag att köra dexterity med eh, rapier. Ja, okej. Okay. Och det kändes mycket bättre. Problemet Med Dark Souls 2 Är ju att det är inte är så jätterolig Variation på typer av fiender Alla har rustning nästan Det känns som okay. att typ 80% av alla fiender Har någon mega bepansring Så att de är rätt tåliga mot eh, Sådana vapen ah, okay. Men i början av spelet så tycker jag Att det är kanon Och sen så kanske jag har eh, Ricards Rapier med eh, gift Eller med poison för det är rätt effektivt. Poison, det. ja. Oh, okay. Poison är kanon i Dark Souls 2. Det är bra fega vapen, eller vad man ska säga. Mm, okej. Okay. Bleed mm. kanske det är någon som förespråkar skitsamma. Jag tyckte det var kul med Poison i alla fall. Så att, ja. eh, men det brukar alltid gå över till att jag har en pilbåge med Poison Arrows. Och så skjuter jag folk från långt ifrån. Om det är någon fiende jag inte vågar ah, ja. slåss mot, liksom. så kan man bara ah, se och. hur livmätaren bara Smälter bort. <laughs> ja, eh, jag vet inte. Har du tittat mycket på... Har du sett mycket gameplay? Liksom first hour of Elden Ring. Jag vill bara höra en sak med dig där. Eh, nej, bara när de visar upp betan. Och det tyckte jag var ganska tråkigt att titta på. Ja, eh, jag har gjort lite så nu. För jag tänkte, tänkt att nu vill jag se lite hur... För jag har förstått att det liksom öppnar inte upp sig På riktigt förrän Efter någon timme så där verkar det som så liksom Du får inte hela kartan direkt Du kan jämföra det lite med Breath of the Wild När man måste Innan man kommer av den där första ön Eller vad som man säga mm. så ska man göra några saker Jag tror att det är något liknande i det här Det är väl också lite From Software-stuket också Att du har ett tutorial område först. Mm. Det börjar väl egentligen i Demon Souls. Du är på ett ställe att det är väldigt linjärt hur du ska gå och ja. så finns det meddelanden på backen som, vi, som talar om för det, vilka kontroller det är och så vidare. Och sen kommer det en fiende där du får prova en viss typ mm. av attack eller vad det nu kan vara. Och mm. så kör man, jag vet inte hur lång tid det tog på Demon Souls när kör körde jag första gången, men säg att det är en kvart kanske en bit så och sen eh, så får man möta en eh, rätt fet boss som dödar en på ett slag och sen mm. så skickas du till Nexus eller så kan du klara ja. bossen om du är vass eh, men då kommer du till draken i värld två som då blir det typ som en filmsekvens att du blir ihjälslagen och den istället och kommer till till ja, Nexus okay. så det är meningen att man ska dö i början mm. och eh, första Dark Souls eh, är ju likadant då är det ju Under Asylum Ja. Och där är ju också tutorial ställe där du springer runt i lite korridorer och eh, du får din estus flask av den här riddaren. Och mm. Ja, det är ju efter du möter första bossen får inga vapen men då är det ju en dörr som öppnas så du kan dra därifrån. Och sen ja, får du ditt okay. första vapen och sen så kan du slå är också det här spelet introduceras med stor jävla boss. Det är det första du måste klara av Innan du ens kommer till själva spelet mm. Tvåan skiljer sig väl lite där Fast då är det också att du Springer runt tills du träffar De här tre häxtanterna Och så är ju Things Betwixt Eller vad heter den Något sånt där konstigt namn eh, Där också springer runt eh, Typ in i ett träd Ser det ut som Ja, <laughs> Okej okay. Att det är som en lång bro Nästan mm. Eller om man ska säga En, en tight passage med avgrunden På sidorna fast du kan gå in I dörrar som är på sidan Det ser ut som att det är jättestora träd du springer in i Och så är det där och Din tutorial i Dark Souls 2 Fast där får du inte möta någon boss Nej okej okay. Och Dorf i det här jag berätta för alldel. Nej men i Dark Souls 3 så är det ju att du kommer upp från en grav efter att alla ja. här Lords of Cinder äh, var, går ur sina gravar och sen är det du till slut som kliver ur din grav. Och då är det också sånt tutorial ställe med massa gravstenar överallt och mm. sån han. Ludex Gundyr. <laughs> <laughs> Återigen ja. du måste spöa en boss innan du kan börja spela spelet. Det är lämnat namnet äh... Det lät som en fotbollstränare från öst Ja Jag heter Olox Gondier <laughs> Ja, exakt så Ja, Nej, men i alla fall I det här har så förstår jag att, mm, I det här så har jag förstått Alltså i Elden Ring Så har jag väl förstått att liksom, du, du får ett ganska stort område Att springa i från början Men för att liksom, ta dig till Det riktiga så får du lite hjälp av sådana här campfires liknande saker som liksom pekar åt vilket håll du ska springa mm. Men du kan ändå uppmuntras att redan tidigt ta andra vägar mm. Och det låter ju onekligen spännande Så då är det en tutorial, för i Dark Souls och Demon's Souls är det ju mer Så här gör du när du slåss, för det är det här spelet går ut på Ja. Men i Elden Ring Som går ut på att utforska Ganska mycket också Så är det det du mm. måste göra även i din tutorial då. Ja det verkar så mm. ja. Och sen jag. tror jag också att uh, i det, här, det verkar ju vara på det lilla jag har sett Att det verkar ju finnas En jävligt fet boss Ganska tidigt Här också jag har sett lite sån footage från Bossfighter Det ser ut att vara jävligt roliga mm. bossar Ja, absolut Det tror jag Och jag gillar också Att om du kommer till ställe Och det känns som att man fastnar mm. Att ja, men då drar man någon annanstans Ja, absolut Det känns också liksom skönt för det, för det är ju sånt som får en att känna att Nej men nu får det vara bra Med eh, egentligen alla Dark Souls Kan jag tycka Kanske mest tvåan eh, mm. Speciellt eh, Lava-stället För det är, det, det är tråkigt Rent ut sagt Springer en ja. massa riddare med katana Och så och sen är det en pisstråkig boss Som bara är seg Ja och då känner jag ibland ja, okay. att ibland så kan jag köra spelet och tänka ah, fan, det, här är ju, det här är ju roligare än jag minns. Jag förstår inte varför folk tycker att det här är så svagt jämfört med Mettland 3. Det här är ju kanon. Tills jag kommer mm. till det stället. Då känner jag ja. ah, nu vet jag. Jag skulle ha använt strike-vapen för att det är typ det enda som är, är bra i det här spelet. För att alla, alla fiender riddar med rustning. Mm. Men det är också jävligt långsamt Och passar inte så som jag vill spela Och så skiter jag i det liksom. Och mm. eh, sen senare När jag har kört Dark Souls 2 När jag kommer till det här eh, Iron Keep tror jag det heter Och så mm. känner jag att Nej, Det här är så jävla tråkigt ställe Jag blir bara trött på skiten eh, Då finns det ju ändå ett ställe Du kan gå till fast du kanske är lite Underlevlad att man går till den här skogen med dimman och osynliga fiender. Det stället kan man göra då. Slåss mot skorpiontanten och så vidare. Då, då gör jag det ah, okay. istället. Mm. Men de första gångerna så gjorde jag inte det. Och även om du är ganska fri i Dark Souls-spelen att springa runt lite. Ja. Trian kan på i början i alla fall kännas lite mer begränsat. Det känns lite mer Demon souls på det sättet. Mm. Så är det ändå så i ettan och tvåan i alla fall att det är ändå ganska fritt med var du kan springa någonstans. Och även om du kommer till ett ställe du inte är redo för än så kan det vara ett skönt avbrott om du har kört fast. Ja, ah, okej. Okay. Och det tilltalar mig mycket med Elden Ring. Att eh, okej, okay, men om du fastnar någonstans, går någon annanstans då? Ja, absolut. Eh, det känns också som att jag kanske får tänka lite så här den här gången att jag kan ju faktiskt gå någon annanstans tillbaka till ett område och faktiskt levla min karaktär också. Mm. Det är någonting som också kanske kommer att funka. Att klara spelet på det sättet, så att säga. Det funkar ju till viss del i Dark Souls också. Får jag bara flicka in med en sak där? Kör. För det vet jag att Bloodborne, när jag hade klarat det... Mm. Så hade jag vetat att jag var någon gång och tittade på dig När du spelade och tyckte att ja, men det, det här har Emil, det här mm. är inga problem Men Så har jag ändå kommit ihåg att jag har sagt ja, Har du kommit till den här bossen Där du möter tre stycken Och då var du ändå lite sån här då ja, Jag ska lävla lite till först mm. Och jag tänkte så här Fan det här klarar du ju ändå Men liksom, jag tror att jag ska tänka lite så som du tänkte då Att om jag märker att ja, Fan den här bossen var tuff Visst, jag kan prova den några gånger, men om jag känner att jag kommer ingen vart så ska jag inte nöta och nöta och bli mer och mer förbannad, utan då ta ett steg tillbaka. Kanske göra något annat, levla lite och prova senare. Ja, det är väl en stor anledning till att jag egentligen levlade i de spelen var just för att ja, jag har ändå fastnat. För det funkar ju inte som i Final Fantasy att du kan grinda tills du blir OP. Nej. Ja. Eh, utan det var ju mer bara levla för att ah, ja, men jag behöver göra någonting annat ett tag och så kanske man kan få lite grejer och kanske få någon level så att man kanske kan göra lite lite mer i skada så att man har ändå fördelarna med sig lite grann men mm. det har ingen svinstor påverkan egentligen men kanske du kanske, får det här, du kanske gör det här sträcket skada mer som alltid är kvar på bossens livmätare när man själv dör ja okej okay. Okej, okay, han hade en HP kvar och jag dog Fan, nu skiter i det här Man blir ju asur när det är så Så en sån mm. levling kan väl göra då att Okej, okay, men den här en HP som hade kunnat fattas är, ja. Det var den som jag fick bort från bossen nu Så att jag inte dog Ja, okej okay. Så på det sättet kan det vara bra Men det är också Eller om man vill köpa items Eller vad det nu kan vara Så kan det vara gött att göra det Ja, men i Elden Ring så verkar det vara mer lukrativt att levla. Ja, absolut. Men mest om det, om det är för att man vill göra mer skada då är det ju uppgradera vapnet man ska göra. Ja, absolut. Då kan det vara gött att levla för att om du har en hög scaling på vapnet så kan det vara bra att höja om statsen lite grann. Mm. Så du får mer bonusskada om man säger. Ja, men hur ska man säga? hur ska jag tänka med det då? Hur har det varit i det här När du pratar om scaling och hela det där mm. Hur har det fungerat i Dark Souls Eller Dark Souls 3 till exempel Om vi pratar lite med dem ja, Har du ett vi... exempel bara Ja, alltså det finns ju En jävla massa olika vapen Men jag säger mm. att du ska köra Katana Till exempel, och så kollar du ja. Och så ser du där att på Dexterity Så är det ett A kanske Då betyder mm. det att ju högre dexterity du har Desto mer bonus damage Kommer den att göra För att den scalar ja. med dexterity Hade mm. det stått C på dexterity Så hade du inte fått lika mycket bonus eh, Men sen finns då det då de, de vapen jag. Där det kanske är Ja men det scalar med både strength och dexterity Då betyder det att har jag högt på båda Så får jag mer bonus damage mm. Då förstår jag, bra och vill jag använda det vapnet som scaler med båda fast jag vill bara köra Dexterity då kan man ju använda en typ Sharp Stone och gå till en Smed mm. så att det vapnet skalar mer med Dexterity istället Ja, bra Det var bra förklarat och det finns väl någonting liknande i det här gissar jag Garanterat, det, det har jag redan mm. sett på video att det, det verkar vara så Ja. Eh, sen verkar det också vara lite mer schysst Med att även om du kör en melee-bild Så kan det vara Värt att ändå investera Några poäng i magi Så att du kan använda magi som Ett komplement mm, okay. så, så att det, det, det kan vara Någonting du kan ha Även om du inte kör en spellcaster Eller eh, en dex int bild Så kan det ändå mm. vara värt Att ha lite magi Ja. För att ha vi vissa lägen liksom. mm, Just det det var, ju inte så, det var ju inte så Aktuellt i Dark Souls Kan du tycka då får, man, då får man ju köra liksom Helhjärtat, att jag kör strength och faith Till exempel, en bra kombo mm. eh, Eller dexterity och intelligence Var också en bra kombo Eftersom dexterity gör att man får en Snabbare cast att alltså Du kan kasta in magier snabbare Mm. men här, här ser jag ju, det finns ju redan lite information om builds, så ser jag att det finns en build som heter Spellblade mm. uh, Det kanske du kände till direkt vad det är från tidigare spel då, men då står det Arranged Melee Hybrid Build that mm. uses magic and melee to destroy enemies Det låter ganska coolt, tycker jag mm. Ja men Spellblade är, är ju en sån där grej som kan vara nice, det var ju många som körde det på Skyrim till exempel Mm. Ja ja just det Nu har jag tappat tråden, förlåt Jag förstår ja, Svärd i ena handen och magi i andra handen Destruction, mm. magi typ Ja, coolt Ja, sen har jag väl provat såna där Hybrider i andra Souls-spel Jag vet när jag körde Dark Souls 3 På PC så testade jag att köra Dexterity of Faith Mm Och för jag tänkte, ja, men i teorin borde det vara en kanon Kombo, men jag tyckte det var uruselt ja ah, okay. <laughs> Det kan vara lite synd Så du, så vill du ha faith så är strength bra Ja Då är det en bra sån Magi och melee-kombo Och eh, Vill du köra intelligence Så är det ju dexterity Sen kan du ju blanda I dark souls i alla fall eh, Kan du ju blanda faith och eh, Intelligence Så att du kan börja mm, okay. använda hex -magi. Mm jag förstår. Alltså svart magi. Mm. Så kan, ja, det, det kan vara ett OP, en del sådana magier. Ja, jag så, förstår. Så tillvida att du har många souls. För att en del magier som man använder som är hex eh, kostar souls. Men då gör de också jävligt mycket skada. Mm. okej. Okay. Så att, men vad fan, experimentera Det kanske funkar alldeles utmärkt Att köra Dexterity och Faith i Elden Ring Ja mm. För det som kan vara nice Om du kör till exempel Strength of Faith Eller om du kör Dexterity Och Intelligence är ju att du kan ju använda Magier så att du kan buffa vapnet Istället för att köpa items för att buffa vapnet Ja, okej, okay. då förstår jag som i Bloodborne, du kunde ju ha Lightning Paper och Fire Paper och sånt där Ja ja exakt Men du kan använda magier som har samma effekt Men ju bättre Faith eller Dexterity du Har desto mer Kommer den buffen Och ger bonuskada Yes, då förstår jag Så Sådana där grejer Kan man nog experimentera ganska mycket med Även i Elden Ring Mm. Eh, nu har jag eh, tjuv tittat lite på en sak här och då kan du få förklara det här för mig, nu ser jag att det kolla på lite olika magier mm. eh, då finns det en eldmagi jag kan säga eld är ju alltid jävligt coolt så det kan jag säga, men sån kanske man vill ha tänker jag redan nu i huvudet ja, men, det... vänta, ja, men vänta lite här nu då ser jag att <skratt> ja eh, det finns ju en sån och då kan du köpa eller hitta den här eldmagin och det du behöver det är ett dragon heart och det gissar jag den får man från bossar. Eh, vet du, kan man spela bossar flera gånger? Eller kan man så liksom så att man kan samla på sig många dragon heart? Finns det något sätt att få tillbaka en boss så att man kan han kan droppa saker igen? Det enda eh, är nog Dark Souls 2 då du kan använda sån bonfire Cedric. Ja, okej. Okay. För att då gör du det området där den bonfiren är till New Game Plus, mm. eller vad man ska säga. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Men då blir ju bossen svårare då när du använt en sån. Ja, ah, jo, det är klart. Men det då blir... får du ju <laughs> mer belöning för det. Eh, men det är bara Dark Souls 2 tror jag som man kan göra så. Mm. Och det går ju till okay. en viss gräns, tror jag, dessutom. Mm. Eh, men annars får man väl farma på något annat sätt. Men... Eldmagi är ju en egen grej i jag tror det går under typ magic i Demon Souls alltså att det är intelligence men ja. i Dark Souls så för det kan ju vara om du inte vill lägga några statpoäng på intelligence eller faith så finns mm. det ju alltid en jävla bra lösning och det är ju pyromancy mhm mm och det, det funkar ju mer som ett vapen att det är någonting du equipar, alltså och eh, uppgraderar den genom att hitta items. Ungefär som att du hittar eh, sådana här Titanite Shards och uppgraderar vapen. Så hittar du grejer ja. som du kan uppgradera din Pyromancy Flame med. Okay. Så den skalar inte med intelligens eller någonting. Nej, okej. Okay. Utan den uppgraderar du som ett vapen. Det kan ju vara ett rätt mm. nice sätt om du vill använda magi men du vill inte eh, lägga poäng på intelligence eller faith. Nej, okej. Okay. Och det kanske är det då som är Dragon Dragonheart eller vad det var på Elden Ring. Uh, ja, jag tror att uh, det är någonting som du använder som en valuta för att få en eldmagi. Mm. Jag vill inte läsa för mycket nu. Så ändå. Men uh, ja. Men man vill vara, kanske, för det är kul att göra lite sådana här planeringar och hur ska jag spela det här? Mm. Vad är, vad ska, hur ska jag experimentera på det här? Ja, just det För det är det som är kul med de här spelen Att du kan experimentera lite hur du vill mm. Och att, att välja en klass i början Det kan vara bra Det är väl om det är Ja, men det är bra att när karaktären startar på level 9 eller vad det kan vara, har mycket i de stadsen jag vill satsa på och lite i de jag skiter i. Mm. Så att man inte har en massa onödig level på någonting man inte ska använda. Nej, um, så är det. Sen kan du ju köra typ Deprived eller någonting. Det heter väl något annat på Elden Ring, men då börjar din karaktär på level 1 och har typ 10 i alla stats Och då är du ju ja. lite mer fri hur du vill göra. Mm. Men då har du uh, ingen equipment. Den heter, nej, den heter Wretch här. Det mm. vet att jag började på i e Dark Souls 3 för att det är ändå rätt nice att ha 10 i allting och är från level 1. Det betyder att du behöver inte så mycket souls för att levla. Och nej. Då kanske det är lättare att distribuera poäng eh, mm. Men jag klarade inte eh, Första bossen Nej Jag okay. kände att har aldrig okay. dött, inte ens första gången jag spelade Så dog jag på den bossen, men när jag körde Deprived Så bara dog jag hela tiden Tänkte, Vad fan är ja. det här? Har jag blivit så jävla ja. dålig? Och så provade jag att köra night istället För att han har bra armor i mm. Dark Souls 3 Och klarar den hur lätt som helst Så ja, att okay. man, får, man får lite uppförsbacka i början Men... Eh, om du vill vara väldigt specifik med hur du allokerar dina levelpoäng eller vad man ska säga mm. så kan Nej, alltså, det Det enda jag ser här alternativ. nu, jag kollar på, eh, på klasserna igen, att det blir nog jag kan nästan bestämma mig för Vagabond nu för den, eh, den har högst vigor av alla och ändå ganska hög i både strength och dexterity. Så det, mm. det blir nog den. Redan från början alltså. Lite mindre då i intelligence och faith, visserligen. Mm. Men ändå. Men då är det ju det är en typ av En sån klass som jag körde När jag eh, Höll på att bli bra på Dark Souls Som man ska säga, en sån quality mm. build För att då kanske du eh, Halv maxar Eller ja, max typ Innan Och alla levels efter det har ingen större effekt Det är väl typ 50 på Dark Souls Att du har strength mm. level 50 Och sen Mm -hmm. Level 51 och 52 gör ingen större skillnad Så att det är liksom en... Nej. Nej, det tar ju slut till slut liksom. ja. det, Så är det ju det, det är som en level cap där Fast du kan gå upp till 93 mm. egentligen eh, ja. Men då brukar jag köra 40 strength och 40 dexterity För då kan jag använda alla möjliga olika vapen Och bara mm. byta Okej, okay, men det här stället Var inte så bra med ett stort svärd Då kanske jag kör en katana här istället Ja Just det, blir det samurai för dig Eller, eller? <laughs> blir det samurai Jag vet inte uh, mm. Jag vill vara bra Med katana i uh, From software-spelen Men jag är fan inte det Det är movesetten som jag inte riktigt uh, Hänger med på mm. jag, jag får hela ja. tiden för mig att det är längre Räckvidd än vad det egentligen är Och då kan man ju för sig <laughs> köra washing pole Som är ett jättelångt sånt vapen Men mm. det går sönder Väldigt lätt Ja, tvättpåle på svenska. <laughs> ja, fy Nej, så det, det kan ju vara ett tips att du eh, satsar på både strength och dexterity för så att du kan... Eh, Ja, köra pilbåge när du vill det köra jättestort svärd när du vill det köra katana när mm. du vill det det tyckte jag var ändå rätt nice när jag körde. Mm. sen har jag inte riktigt fattat i det här hur snabbt det är att liksom byta mellan vapen om man säger så om du, liksom, eh, om du kan ha en pilbåge på ryggen och bara nu vill jag skjuta pilbåge så kan man göra det det har jag mm. inte riktigt fattat exakt hur det ska funka i det här men alltså, det är lite sådana här saker vill jag ju Upptäcka själv också <laughs> I det här, måste jag ju säga Men om du säger att du ska Utrusta dig med olika vapen Så kan du ju ha två grejer för höger hand Och två grejer för vänster hand mm. Så då kan du ha svärd Och pilbåge för höger hand Ja. Och okay. med styrkorset ja. Om man säger Åt höger mm. så byter du Ja, bra Men det gör ju också din gubbe väger mer Ja, jo, såklart men det kanske man också kan anpassa så småningom. Ja. ja. Jag har faktiskt svårt att bestämma mig. Men <här> man kan ju respekta Så man kan väl testa tills man hittar någonting som man tycker känns bra. Ja, absolut. För jag känner nog någonstans att om det är första gången jag kör det. Så kanske jag ska köra på ett sätt som jag är trygg med. Och experimentera. När jag har lärt känna spelet lite mer. Ja, absolut. Så jag kanske kommer ha typ lite magi men sen kanske en kvalitetsbild att jag kör både strength och dexterity. Mm. Det låter smart, tycker jag. För då kan jag använda alla möjliga olika vapen i spelet och det är det som är en av de stora skärmarna med Dark Souls-spelen i alla fall. Att kunna växla vapen Ja, men kommer jag till ett ställe med många gubbar med rustning? Ja, men då väljer jag ett strike-vapen. Är jag på ett ställe där det är ganska många små mobs, Om ja, men då kanske jag vill ha ett svärd som jag bara kan mölja genom flera på en gång. Att man får en bra crowd control till exempel. Ja, just det. Beroende på det vad det är för moveset på väl... grejerna då, naturligtvis. Ja, just det. Ja, nej men det är en del saker här som jag tänker att... Um... Jag bestämmer nu kanske. Jag kommer att ta det väldigt, väldigt lugnt. Jag kommer inte den här gången i alla fall att känna samma stress som när jag frågade Podi där ja, jag, jag har gjort en boss i säkert. Ja, jag har gjort femton och så blir jag stressad på att jag ligger efter typ. Utan mm. det här får ta den tiden det tar den här hela gången. Eh, på tal om det. Nu nämnde jag ju det. Säkert gillade jag ju inte alls. Det kommer jag verkligen, verkligen aldrig in i. Jag begrepp mig aldrig på det någon gång, vad det gick ut på i striderna eller något. Jag tyckte det var underbart i början tills jag insåg vid bossfighterna att deras livmätare spelar ingen roll. Nej, det var ju det här att man skulle stäga dem, eller vad heter det? Ja, man ska trötta ut dem bara. Så. Ja, så var det. Och, jag... och, och li, li, Livmätaren gör ju, ju, li, ju mindre liksom hälsa de har desto snabbare blir de trötta och det systemet gillade jag inte. Nej. Det, precis. Sen får jag ändå säga att det här kanske jag skulle ha kämpat lite, lite mer ändå. För jag har ju noterat att ett par av de bossarna som jag faktiskt har klarat är ju med på den här. De är på topp fem svårast i alla fall. Mm. Så jag kanske liksom men vet jag spel, körde du bossen Lady Butterfly? Hon som kastar knivar och skit på Ja, hon. alltså henne försökte jag nog med hundra gånger innan jag klarade det Alltså jag ska, jag, jag, satte, jag började nästan lipa Ja, den var jävligt tufft den bossen För det som jag kommer ihåg Som jag tyckte blev så frustrerande med den En del bossar är ju här. Ja, nu dog jag rätt tidigt ja, jag kom lite närmare Lite närmare Lite närmare och nu klarade jag den Med henne då var det verkligen så här att Ja det gick skitdåligt Och nu var jag riktigt nära Och sen provar man igen så går det skitdåligt Tio gånger till och så, då insåg jag Ja jag hade bara flax den här gången Jag hade inte mm. blivit bättre på den Och till slut så bara gick det Så jag kände att jag hade ingen Vad säger man, jag hade ingen progress På den bossen utan till slut bara, det bara gick Mm jag var inte säga att jag smög mig närmare och närmare och till slut klarade av det. <laughs> och, ju, och ju surare man blir desto sämre går det. Och sen så tar man det lugnt ett tag. är men jag skiter i det här. Och sen så går det lite bättre. Mm. Och ibland kanske man klarar det. Jag, jag, jag började också tröttna på den bossen. Jag, men då tar jag den jävla tjuren istället. <laughs> men det ja, kändes som att vad jag än gjorde så sprang ju tjurjäveln in i mig eller så brann jag upp typ. Mm. Just det och det, det tog ganska lång tid för mig i säker att fatta att aha, eh, för man är ändå van med Bloodborne och Dark Souls när man kör det, för man förväntar sig ändå att ja men det här är ju ett FromSoftware-spel och det är ändå liknande liksom sätt som fienderna funkar på bara att du kan göra typ 10-20 eh, avrättningar också. Ja, just det. Och du kan flyga, det är mycket mer akrobatik och du kan flyga mellan hus och såna här grejer. Tänk att det här är ju underbart ninja spel, Men det som också jag tyckte var lite tråkigt med Sekiro är att det är mer begränsat än Dark Souls när det kommer till att byta vapen. Du har ju den här fräsiga armen naturligtvis som du kan göra coola grejer med. Men det var inte det jag ville göra. Utan jag ville ju ha... Kanske ett annat svärd eller någonting Alltså om man kollar mm. sånt Feodala Japan, vad, vad det fanns för fräsiga Vapen eh, ja. Typ som när man körde Bushido Blade Till Playstation 1 att Det fanns en massa coola vapen du kunde Välja mellan mm. Men du var begränsad till det svärdet du hade Och för att trötta ut Bossar så gällde det inte Att akta dig och få in några Träffar och skada dem Utan att parera deras attacker, att göra sån här deflekt eller vad det heter? Mm, okay. Att varje gång de hugger med ett svärd eller vad det nu kan vara mot dig, så ska du trycka på en knapp, med liknande timing som parry i Dark mm. Souls. Och ja, okay. det är så du gör för att spöa bossar. Du ska bara trötta ut dem tills du kan göra en sån insta kill Och då måste du göra det två gånger på en boss. Ja, precis och jag kom inte riktigt överens med att det ska vara så att man ska trötta ut fienden och sen köra svärdet i halsen på dem. Nej, det som sagt var det gjorde ju faktiskt inte jag heller. Jag vill ju hugga ner dem med mitt svärd. Ja, precis. Ja, Men... nej som sagt var det det anses väl vara ganska bra Av många ändå, förstås Men jag tycker inte, nej Jag tror det nog för min del redan... ja. Nej, kanske inte nej, För min del så är det nog bara att jag måste Lära mig att acceptera att Du ska inte slåss på det här, <laughs> här spelet Du ska skydda dig tills dina fiender blir trötta Mm. Ja Bra <laughs> Och använda såna små tricks med din fräna hand istället. Kasta smatteband mm. och hålla på. Ja, just det. Ja, just det. <laughs> och använda yxa kunde man väl också. Ja, så var det nog. För annars var det ju var... in i helvete snygg stämning i ja, ja, Jo, absolut. Det, kan säga, det är väl någonting. Det, det går ju inte att klaga på Software-spel. De har ju se alltid helt fantastiska ut och designen på både miljöer som uh, slott uh, grottor mm. Mm. och framförallt på fienderna är ju helt jävla magiska. Det, så ja. är det ju bara. Det känns som att de har rätt hård kvalitetskontroll på de spelen. <laughs> ja, garanterat. Men du, en sak till. Mm. Uh, Elden Ring, tillbaka dit igen. Så finns det en boss som jag har eller en fiende kanske det bara är Som jag har sett i ett klipp Jag tror att det var i trailern till och med Som jag fick en sån här känsla Vad otäckt jag vore om det hände än Det tänker man alla bossar i Dark Souls i och för sig ja, men Jag tror egentligen att det här bara var en vanlig fiende För då, då ser man hur Det är en person som Springer i vatten mm. Och helt plötsligt ser man längre fram hur det kommer en stor hummer Och springer mot honom jättesnabbt Tar upp honom I ena klon Och bara jabbar slag I nyllet med den andra Ja det låter fruktansvärt Faktiskt Jag tänker jag tänker för en hummer var tre gånger stor Som en elefant Och kunde anfalla dig i sjön Åh. Oh. Ja det är som de här ja. jättestora krabberna i Dark Souls 3, de är också skitläskiga. Ja, och jag kommer ihåg att det som jag tycker att de har fått till så jävla snyggt, det är att du vet hur en hummers ögon ser ut. Mm. De kan ju faktiskt se lite, alltså de kan se jävligt arga och bärdas ut, humrar, mm. just. Och de, hade fått, de har fått till det så jävla snyggt att den, det här är en grinig jävel. Det ser man. <laughs> Kom inte här i min sjö? <laughs> liksom eller <LH. laughs> <laughs> För då, då kommer jag att hugga tag i dig, knipsa dig och så kommer jag att nita dig. <laughs> <laughs> ja. Hummer ändå. Men jag undrar fan om inte krabbarna i Dark Souls 3 är med i Elden Ring. Ja, okej. Okay. Ja, ja, okay. Så de har Utvecklat med lite fler skaldjur som du kan eh, fightas <laughs> mot helt enkelt. Ja, just det. Och det är ju trevligt att slås mot skaldjur i spel. Ja. Nej, men så att jag är superhypad inför Elden Ring. Det, jag tror att... Sen har man ju läst lite recensioner att ah, det är ju ingen överraskning, det är ingenting nytt och sådär... Nej det måste det inte vara heller. Jag vet att jag brukar själv vara så att ja men någonting nytt för att komma med. Men det behöver inte vara så mycket som är nytt. Alltså, för att deras spel alltså ända sedan Demon Souls har ju varit jävligt bra som de är. Det man helst vill ha är kanske nya vapen, nya baner och kanske lite nya moves. Att man bara lägger till någonting som det förra spelet inte hade. Mm. För om det redan är bra Så behöver man ju inte ändra sig himla mycket Det behöver ju inte vara så mycket överraskningar Utan bara Ja men det är det här som vi alla älskar Och här får du det och mer Ja just det Det, ja, det är ju alltså, så Man och Super Mario Har överlevt så länge Fan också att du hann för det där Jag tänkte ju säga det här med Super Mario Att det, det kommer att bli samma sak med det här Att liksom Det blir någonting lite lite nytt Men annars så vet man Exakt vad det är man får Och det ja. kommer alltid, alltid att vara bra Ja, för det var ju inte så att Super Mario World hade jättemycket nytt att ge Ja, nej, nej, absolut Jag drog ju till och med ner På vissa saker från eh, Trean, som vi har sagt Ja, ganska många grejer, men du har Yoshi istället mm. Ja, precis Vilket också öppnar för ett helt nytt sätt Att spela på Ja, egentligen. absolut, men det här vi sa att det finns Jävligt spaceade sådana här kan man kalla det för Items som du kan plocka Det är allting från kasta hammare Till att hoppa ner i en ryggsäck typ, Eller en stor stubbel Eller vad fan det nu ska vara ja, Det är bara uh, på en bana och dock ja, ja, men ändå, den finns ju där mm. Och förvandra sig till staty Kan man också göra va Ja, när du är tvättbjörn Ja, ja just det <laughs> Och sen är det helt plötsligt eh, Svamp och blomma och käp Ja men sen, sen kan du göra mycket med capen då. Ja, ja såklart. Man, kan, man kan bemästra den, man kan levla sig själv i Super Mario World så att man kan, <laughs> eh, så att man ja. kan glidflyga med capen en hel bana. <laughs> ja Vet du vad jag tänker på? Kan du gissa vad jag tänker på när jag hör ordet cap? Eh, jag vet inte, när man lekte Batman på dagis och nej, knöt en handduk. Eh, nej, det har med en serie att göra faktiskt. Ja, ah, det är ett fint minne det där också. Okej, okay, nej då. Det är när uh, George pappa i Sagnfeldt står och pratar med mannen i cape, <laughs> <laughs> The Cape Lawyer. <laughs> <laughs> det är så jävla, jävla roligt. Då lär man ju vara bra älgäst man har en sån <laughs> Ja, när han säger När han berättar det här för George Why was he speaking with a man in cape? <laughs> <laughs> <laughs> ja. Det är ju way beyond Att vara en Dungeons and Dragons spelare med Fedora Ja, exakt jag kom, Det här är flera år sedan Men det var när jag och Marcus Vi skulle ut på krogen och typ Ja, eller på, på klubb kan man väl säga Och så helt plötsligt Så säger Markus och mig så här Fan, kolla där han har, han har poncho på sig Och så tittar jag Då stod det en snubbe och pratade med vakten Och så hade han en sån här vet, Mexikansk poncho på sig mm. Clint Eastwood typ Ja, typ Och då är det så här så här det där är att ha fan en snubbe med självförtroende. Om man kan bära upp en sån poncho, men ändå liksom med hela kroppstråket och allting liksom ge intrycket av att man tänker, nej, jag har inte poncho på mig. <laughs> att det är som vilken tröja som helst. <laughs> Exakt. Jag har också alltid varit väldigt imponerad och sånt. Det var så när jag åkte tåg från Göteborg till Karlstad en gång och på tåget så satt en ganska ung kille med en sån här jättestor, om man säger det som generaler i öststater brukar ha, en sån här hård hög mössa. Mm. Alltså inte en sån som liksom sjunker ner på huvudet Som man brukar kalla för björnfitta Utan en sån här riktigt som står rakt upp Som vakterna i London har Ja typ så fast mycket mycket mindre ja. Och han också sitter där och liksom bara Ger intrycket av Varför tittar folk på mig Jag har väl inget speciellt på mig Nej. Ja, det Om det inte skit. skulle vara någon som menar att de kulturellt approprierar Mm. Kom, man går på klubb i Fes <laughs> <Oj>. <laughs> Fes, Ramones t-shirt och kilt Och Martens. <laughs> <laughs> Ja. Martens Det ska jag göra någon Fast jag ska ha en sån pirate shirt Som Jerry har Och kilt Och Doctor Martens Ja, du måste ha Fes också <laughs> Ja, okej okay. Varför inte? Och som ni märker Så börjar vi balla ur Och flamsa istället ja. Så att då mm. är det väl kanske dags att knyta ihop Säcken Ja, visst är det det Och eh, det kommer att bli en jävligt Spännande morgondag Det ja. känner jag faktiskt nu Och det Ja, det är väl det söndagsmorgon alltså, det, det, alltså, det kommer att bli asbra där. Alltså det här att jag har ju blivit nu får jag ändå säga väldigt upphypad av allt snack runt omkring den här berömda hypen som kan drabba ibland och jag, jag känner nu på förvånansvärt många människor som ser det här som alltså de, det är ett så ruskigt stort spelsläpp. Som verkar engagera så oerhört många Det hade jag nog faktiskt inte trott Nej. Så det, det kommer att bli coolt det här Även om det till slut landar i att Det här är ett spel jag aldrig kommer klara av Så tror jag att man kommer att ha väldigt roligt med det Jag är helt övertygad Jag är helt mm. övertygad om att det kommer att vara det bästa From Software har släppt Ja, det tror jag också Eller att i alla fall är det som jag kommer att ha roligast med Så, summa summarum, Elden Ring kommer bli eh, episkt. Och ja. Joel ska skaffa Ramones t-shirt, kilt och Doc Martens. Ja. Och en fes. Ja, det pass piratkorta då. Okej, okay, ja. Du ska, inte vara, du ska inte vara riktigt så subkultur, du ska vara mer hippy. <laughs> ja, exakt så. Ja. Mm. Ja, hörni tack så mycket för att eh, ni har lyssnat och så får ni se fram emot det här Elden Ring-avsnittet part då nästa vecka. Mm. Och eh, Det är några av er som skriver till oss. Alltid lika glada så tack för det och fortsätt gärna. Mm. Så hörs vi då. Ja. Hej då! Hej då!